Miad of עכשיו נושב הרוח כי היום יפתי עובר. בואי נשב הקור רוגע בין עצי הפרדס, היום שוקע בעלי כפנים, הצל נוגע בחורשת העיקלים. אז כבר החושך מתחבא, אך אור שקיעה מאיר פנייך צמתך בתוך ידים מותרת ושחורות, שחורות הן שתי עינייך, והיום יפתי עובר. שימי ראשי אצלי על ברך בצמא שחונה, אקלח פרח ציבורים שונות את שיר הדרך על חורשת האקליפטוס כבר הלילה מחסר, אך בין ברושים עולה ירח הסתכלים כל כך שקוף הלילה במרחק, שדות ינשוף, צורח ואחריו מלילת הטעם. אחרי כזה שיר אפשר ללכת, הכל בסדר, נהדר. מה ללכת? רק הגענו, רק, רק גרמנו, נתת נגורן מגבעתיים לפה. איזה כיף. רגע, <חק> זה שיר, <זה>, זה כבר הכל נהדר, מה, מה עוד אפשר להוסיף? תשמע, יש לנו עוד המון המון דברים טובים, אז קודם כל אנחנו נגיד שלום לאתנה גורם. דברים <גורם> טובים. שלום, שלום, <שיש> תודה רבה. שחוזר מעדן ויניל אחרי... <עדן ויניל> <עדן ויניל> <חרש> שנה וחצי כן. בערך, כן. לא, כמעט שנתיים, שנתיים, שנתיים. שנתיים. Mm -hmm. וואו. עדנה, יוני 2018. ממש חרפה. פעם הראשונה, ואנחנו שמחים מאוד מאוד שאתה כאן. באמת, אבל רבה. צריך להציג גם את האחרים שעוסקים פה בעבודה, זה אתה, אהרון, מורג, אה, אמירה מורג, וביבי. ומושה, משה ירונסקי. ודותם ביבי שנמצא ודותן איתנו. <laughs> וביחד <laughs> זה הצוות <laughs> המובחר. כן. איזה כיף, איזה כיף לנו באמת. עכשיו, קודם כל זה שאנחנו תמיד, תמיד מאוד מאוד שמחים לארח פה את עדנה, הפעם אנחנו שמחים כפליים, כי <laughs> העיתוי הוא מאוד מאוד אה, חשוב ומעניין, לא רק בגלל שעקב הקורונה, אםך שמה, מופעים <laughs> כמעט ולא אה, מתקיימים, כן. אז שסוף סוף... כבר יש משהו. כשמתקיים מופע, אנחנו צריכים לפרגן לו בכיף, מה גם שמדובר במופע שמיד עדנה תציג אותו, אבל נאמר לכם שהוא קשור קשר הדוק למה ששמענו עכשיו. אז עדנה, ספרי בבקשה. אוקיי, אני בשמחה. אנחנו אתמול התלבטנו כן לקיים את המופע, לא לקיים את המופע. ויובל צוק, שהוא הבעלים של uh, הטרמינל 4, ששם אנחנו בנווה צדק, זה בניין שמור וענק, כך שאין חשש, הבמה גבוהה מאוד וגם רחוקה מהקהל. אז כך שמכל הבחינות זה בסדר, ואני שמחה הנגנים המוזיקאיים המופלאים, זה צור בן זאב, שתודות לו, אנחנו התחלנו, חידשנו הופעות, ואדי רנרט, מוזיקאי ופסנתרן מדהים, ו... ואיתן איצקוביץ' המתופף, אין, פשוט הצניעות והכיף והעונג להיות איתם, זה נפלא. וקובי רכט, עם קולו המופלא, שלדעתי רק השתבח יותר. Mm -hmm. נכון. בבע, אנחנו עכשיו כן? ניתן את הפרטים, כן. מדובר... או, מה איפה זה? מתי אה, זה יהיה? טרמינל ארבע זה, זה, זה שמענו, אבל מתי אה, זה יהיה? כן, זה יהיה ביום שישי הקרוב, יום שישי. ליולי, בתשע בערב. טוב מאוד. והמופה... ואם, ירצה השם, ואם ירצה השם, יבוא גם קהל. <laughs> כי הבנתי, אתם מקשיבים, אתם מאזינים לנו. הקהל ממש רוצה, רוצה תרבות. יש כאלה שעדיין חוששים, מפחדים לבוא. אז עוד לא, הבנתי שעוד לא הזמינו כרטיסים. כנראה מחכים ככה קצת לרגע האחרון. טוב, כן, סדר. אנחנו נפרגן ונודיע את זה גם אחר. בשמחה, אנחנו גם נשמיע במהלך התוכנית שירים שהוקלטו. מתוך המופע הזה, mm. וגם כמובן מתוך התקליט המקורי. אז המופע הוא למעשה מתבסס על, uh, התקליט, על התקליט שיצא התקליט. בשנות ה-60, שבו... 68, 68. כן. וואו. תקליט בין 52, רענן מה, עד מה... היום. שבו... פעם של פעם. נכון. זאת ההוצאה המחודשת. <laughs> זאת ההוצאה המחודשת. <laughs> אח... הרי מחודשת. זה יצא בכמה מהדורות. כן, כן, כן. זאת ההוצאה המחודשת משנות כן. ה-80. נכון. אה, אבל זה לא, לא פחות טוב, חבר'ה, זה, זה בסדר, כן? בהחלט. אם יש לכם את ההוצאה המקורית, אה, הרווחתם. יש. אה... איך לא? יש גם דיסקים. יש גם דיסקים נכון, דיסקים. נכון. כן. נכון? עכשיו, זה, זה תקליט שבו עדנה וקובי שרים משירי סשה ארגוב. כן. זכינו. זכינו, אין ספק, זאת זכות גדולה. שאני הבנתי שאלכס וייס המליץ עליי. לסשה, וכשסשה הזמין אותי אליו הביתה להשמיע לי שירים, אז קודם כל כל כך התרגשתי, רעדתי כולי, וזה היה לי נחבוד מדהים. ואני אגלה לכם סוד צ'יק קטן, ששיר אחד שאני לא כל כך התלהבתי ועשיתי זה, אז הוא עשה פנים כאלה, הוא היה מתוק כזה ומקסים. אז אני אומר, טוב, טוב, טוב, אני, אני... אוקיי, אני אקליט. היום, בשנים האלה, אני שרה את השיר הזה אחרת. כי העיבוד שם היה לאה כזה, ולא... Mm. זה, אני לא אגלה איזה שיר. למה? <laughs> לא, אני <laughs> לא, לא, לא מגלה. תספרי לנו, <laughs> התקליט כאן, אנחנו רוצים לשניה. לא, לא, לא בסדר, <laughs> אתם ת, תנחשו. איך כל פנים, אז זהו, וזכינו מאוד. ואחר כך, יום אחד, בני היה מפיק בהד ארצי. שאגב, הוא גם הפיק לי את התקליט, כי מדברות עיניך, אז בד בבד. הוא גם שר איתך את וייס ג'אז. בדיוק. ואת כן. לי ולך, כן. כן. ויום אחד, אז בני וסשה, זכרם מבורך. אמרו, בואי, נלך לשמוע את הבחור שאנחנו מאמינים שהוא ישתף איתך פעולה. שהגיע ה... מלהקת פיקוד מרכז. ב... אז זהו, הלכנו לחזרה גנרלית של הלהקה, mm -hmm. ובאמת, קולו נפלא, וקובי מחקה אותו איכשהו, אומר לו, שנים אני מחפש עם קול כזה, <laughs> <laughs> <laughs> ואם אתה תהיה מוכן... להקליט משירה, יהיה מוכן, הוא היה... אז <laughs> זהו, כן. וכך זה קרה, וההקלטות, העיבודים המדהימים של לאסלו רוט, שעשה את השירים היותר קלאסיים, ואלכס וייס, לאסלו רוט, שיהיה בריא ויאריך ימין. אני מנסה עכשיו לסדר לו יקיר עיר בת ים. אני כבר שנתיים, הרי הוא היה אצלנו פה לשעתיים שידור. הוא מדהים, הוא פשוט מדהים. פשוט מדהים, ממש מדהים. אני רוצה לספר לך. איש פשוט נפלא. כן. ואז אמרתי לו, פתאום אני מביא אותו הביתה, הוא גר ב... אני אומר, לסלו, אתה גר פה, אף אחד לא מכיר אותך פה בעיר בת ים. התברר שאף אחד בבת ים לא הכיר אותו. צנועה. צנועה. צנועה. צנועה. צנועה. דיברתי עם ראש המטרה, אתם מתי השתגעתם? אני מכיר את ראש העיר הקודם, כל הראשי הערים. מה, יש לכם פה בן א� אחת האושיות הגדולות ביותר בישראל, בדיוק. ואתם בכלל לא מכירים אותם. עכשיו אני שנתיים רץ כדי שיעשו, יקבל לי קיר בת ים. מגיע לי. עכשיו לא רק זה, הוא אמר לי סוד מאוד חשוב, ואגב, השנה לי... זה בול, כי ביום שבת, שיהיה בריא ויאריך ימים, הוא יהיה בן מאה. וואי. מי? לסלו? לסלו. מה את אומרת? עכשיו, וואו, כן. הווא, אז אני הולך להתקשר מיד לחיות שם ב... לבח... ב... ב... ב... בבת ים, שדחוף יעשו את הדבר הזה. בוודאי, אז אנחנו לח... לכאן... מכאן נשלח ללאסלו. מזל, מזל טוב. בדיוק, בשבת, כן. ו... כן? שיאריך ימים ורק בריאות. כן, עכשיו... אמן, יודע... הוא צלול, הוא, צלול, הוא, הוא, הוא מדהים, הוא... הוא, הוא, הוא פשוט מדהים. ואתה יודע מה, מה הוא... כשהבאתי אותו הבית, אני עכשיו יושב... יש לי לכתוב איזה תזמור לזה, ותזמור שם בברזיל מחכים לי. שמע, בן אדם מדהים. כן, אורלי קאפח, אתה יודע מי זאת. כן, בטח. אז היא צלצלה אליי, היא אומרת לי, היא הייתה אצלו במקהלת צדיקוב. כן. אז היא אומרת לי, עדנה, לסלו כל הזמן שואל עלייך וזה, מה לדעתך תבואי אלינו, ונעשה לו הפתעה איתך. וכך היה. והוא כל כך התרגש, ואני התרגשתי עשרת מונים. פשוט, אין, אין, הוא צלול, הוא מדהים, הוא... אין. חמסה, שיהיה בריא. הלוואי, הלוואי לכולנו. בואו נשאר עם התקליט הזה, מכיוון שאנחנו לא יכולנו להביא את קובי לפה, ואנחנו נתחלנו עם פה... את העיבוד של לפנות ערב זה לסלו. וזה עיבוד נפלא. נכון. וזה שיר נפלא. נכון. אז אנחנו נמשיך עם הרצועה השנייה, כי הרצועה השנייה זה קובי. קובי, כן. שושו. שיר נהדר. מתאים לזה שהשב"כ קודמה תיעקל. כי כן, השוב קמה, אתמול חזר, תינו זה לא חשוב. ובטיסה לשם מחר, אשוב היה בכאן, אצלנו במוסד. דיבר דיבר, בסוף יצא מופסד. זו דרך אגב, גם כן הסיבה, שלא רואים אותו כאן בסביבה. כי לעולם לא נעשה חישוב, אם זה למען הישוב, וכל היתר לא חשוב. ששם, רק תרד לי מן הנשמה, אז טוב אני אדליף לך דבר מה, לתיק הזה יש דופן מפובה, ובתוכו הצופן מתחבב והז'קט.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 תגיד לי, למה, למה אתה קורץ? או, אדוני המפקד, אני, אני, אני לא הכרתי אותך. מה, כן, אני אבוא מחר בתשע, למס... ברבע, בר, בר, בשמונה וחצי, אני, בשמונה ובשמונה. היה אחד אצלנו במוסד, דיבר, דיבר, בסוף יצא מופסד. זו דרך, אגב, גם הסיבה שלא רואים אותו. כאן בסביבה. הוא נעלם בשקט ודממה על מזברך, מזברך של האומה. הוא נעלם בשקט ודממה על מזברך, מזברך של האומה. נהדר. זה שיר מ-68 ועד היום. קודם כל הוא קצת אקטואלי. אקטואלי עכשיו. נכון. ירון לונדון. שנון. שזה מה שמעניין בתקליט הזה, שהוא לא תקליט הומוגני מבחינת הכותבים, הוא מאוד מגוון. נכון, יש מגוון. מי שמלך בתקליט בעיקר זה חיים חפר. הוא כתב את רוב השירים שיש בתקליט. וכמה, המופע הזה כבר, הוא עלה מספר פעמים, נכון? כן. כן, כן. לפני הקורונה. הרבה לפני. הרבה לפני הקורונה. מי הקהל? מי אתם רואים ב... קהל שאוהבים את סשה ארגוב, גם מבוגרים וגם צעירים, שאוהבים את הקלאסיקה הישראלית. אין קונצים. והם מכירים ויש, את השירים האלה, ותודה לאל שיש, בדיוק, זה תעלוג. נכון. ומה נתנו. הופך אותם לקלאסיקה בעצם? אני לא יודעת, השילוב... היופי של השירים. של השירים שמה. עצמם. העיבודים המופלאים. העיבודים היפים, שזה לא כמו שהיום כאלה... בדיוק. זה ההבדל, יש הבדל גדול מאוד. אתה יודע, פעם כתיבת שירים, יצירת שיר הייתה אומנות ואומנות. נכון. זאת אומרת, אתה ידעת שיש לך מישהו שכותב, מישהו שמאבד, ואתה ידעת שאפשר לסמוך בעיניים עצומות על המוסר שתקבל. נכון. ואלה דברים שלאורך השנים, הלכו והתמעטו, וחבל. אבל בשביל זה יש כאן את מעדן ויניל, בשביל... כן. אבל יש עדיין כאלה שהם טובים. חבר'ה צעירים. שהם יוצרים ועושים דברים. המופע הזה, שבו בעצם אתם משחזרים את כל התקליט ומוסיפים לשם שירים נוספים. כן, שירים, כן. Uh, בכל השירים האחרים, גם הם כולם של ארגוב? בוודאי. הכל, הכל ארגוב. הכל, זה רק ארגוב. בוודאי. ויש לו מבחר בלתי נתפס okay. של, של שירים uh, לפחו מהם. זה הם. ממש. אתם משנים ממופעם לממופעם? בוודאי. מוסיפים, גורעים? בקהיטי בדרך... מעבר אתם מוסיפים איזשהו משהו גם בסגנון של ארגוב, דברים כאלו, או כל מיני דברים שקשורים? אקטואליה? לא, אנחנו לא רק, מספרים, אה, רק, רק, רק מספרים, רק מספרים, מציינים אה. את השיר וזה. השירים, הסיפורים ו... מאחורי השירים. נותנים קרדיט לעושים לה... כן, <laughs> במלאכה המופלאה. וזהו, לא... בואו נשאל ככה, המופע של אה, יום שישי, כן. הוא יהיה בדיוק כמו המופע הראשון, או לא. שנעשו שינויים לאורך הדרך? לא, לא הוא משתנה, ודאי, זה השתנה. אני גם מבחינת צולמות, אני ככל שאני גודלת בשנים, הקול שלי יורד. <laughs> אז לכן צריך לשנות סולמות. בסוף תהיה ער תקית. לא, אף פעם לא, <laughs> לא, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> אין סיכוי. אבל uh, תודה לאל שיש מוזיקאים מופלאים כאלה, כמו צור ועדי. שצור מיד כתב שינה לפי הסולם שיותר מתאים. ויש, תודה ראל. אז עכשיו אנחנו נשמע שיר, לא מהתקליט, אבל מהמופע, וזה אחד השירים היותר מוכרים מתוך התקליט. זה הקלאסי, קלאסי. אולי באמת השיר האהוב ביותר, למרות שכל השירים כאן הם אהובים. חוב שלמה המלך. את כן. <עד> חיכית לאוטובוס, לאוטובוס האחרון. אינני גר בצפון העיר, וסתם עברתי בשלמה המלך. אבל את ראיתי ראוב פנס החוב, פנס החוב שהתנדנד ברוח. עצרתי לידך. וגשם קל ירד. גשם קל ירד, בעשירי למרץ, ברחוב שלמה המלך עמדת לידי, בתחנה לרסקור. אני זוכרת, עישנת סיגריה ולאורה ראיתי את עיניך, האוטובוס האחרון עבר מזמן, ואני ראיתי את עיניך, היה לך מעיל, מעיל צבאי כבד, וכשאותו הנחת על כתפיי, לשם תראה איך וכמו אתה, הטפת את כולי. הרחוב היה שומם, וגשם קל ירד. אינני גר בצפון העיר, ואין אני מקים את כל התחנות אשר ברכו שלמה עמד. רק זאת אני זוכר, הרחוב היה שומם וגשם קל ירד. רציתי בידי אותך לשאת איתי, אך לצידך הלכתי בשתיקה. הייתה זו אהבה גדולה מלחלום, חלום אשר תמיד תמיד נוסעים איתם מוגברים בשעת חצו בטרם קר. אני זוכרת את ידיך שלא נטפו אותי כאשר נטפו עיניך. הלכת לצידי גם כשנעצרתי המשכת עוד ללכת אל תוך המלחמה אל הקיץ בשחורים בשם האלוהים לאן לאן הלכת? לא פעם בחצות ברחוב שלמה let us go. ג'וקסים, מאה ושש עפים. כן, זה היה נפלא. אין מילים. אין מילים, נכון. תודה. יש לי שאלה, זה חיים חפר. אחרי שאתם גומרים את המופע הזה, בדרך כלל. כן. ויש אדרן. לא מבקשים ממך משהו מה... מה, הפרפור שלך בג'אז? יש אנשים ששואלים, שאומרים לי, מנדלבאום, וזה, אני אומרת, זה לא סשה ארקוב. בדיוק. אנחנו לא נשמע הפעם את מנדלבאום. ממש לא. הפעם לא, אבל אנחנו כן, אם לא עכשיו, אז אחר כך, נשמע את, היא לא רוצה ירח. מה, לא? את לא רוצה? למה לא? לא מתקליט. מהמופע? מהמופע זה עדיף. אז מהמופע? יאללה, הנה, תביא לנו מהמופע. מהמופע זה עדיף, אבל אני חושבת, יש לנו זמן צהובים. כן. נפלא. יש לנו עוד המון זמן. מה שתרצי. אנחנו תמיד אומרים לאורחים שלנו, מה שאתם רוצים, תגידו. מה שתרצי, ואנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. לא. אז נשמע, היא לא רוצה ירח. אני רוצה לשמוע את "היא לא רוצה ירח", yeah, כן, טוב. אני זה... אוהב את השיר הזה. אני... ואחר כך אנחנו נשמע את שירים. זה יונתן שיר גפן. היא לא רוצה ירח. קדימה. לא רוצה ירח. אז הנה, בדיוק דיברנו כשהמדינה בידוק... תגור על בידוק. זה שזה... זה ארגוב, <אח> אבל <אח> זה ארגוב, אתה שואל? זהו. זה מה ששאלו, אה, זה ארגוב? נכון. נכון, אני אמרתי... דיברנו על מנדלבנט, אמרתם, לא, זה לא מתאים, אבל הנה, זה דומה. נכון. טוב, אבל זה אופי שלך, זה יותר, אני קורא לזה, יותר האופי שלך שלה, איך שאת שרה את השירים האלה. כן, אני אוהבת, זה יותר קצת... זה צבע אחר. זה צבע אחר. זה צבע ג'אזי יותר. אז כשקיבלת שיר הזה בפעם הראשונה, מסשה, אמרת לו, סשה? זה לא, לא אמרתי לו, לא, אז אני רק עשיתי פנים כאלה של... אי שביעות רצון, שאני לא כל כך הייתי שמחה. אז הוא גם עשה לי פנים כאלה, אמרת, טוב, טוב, בסדר. זהו, פשוט התפשרות. אבל אני שמחה על הביצוע הזה, שהוא יותר upper, הוא יותר כזה... ימחל לי אלכס וייס המתוק, שהאהוב שלי שנים רבות, ואני מעריצה אותו, אבל בשיר הזה זה היה קצת לאה. בלשון המעטה. אנחנו ממשיכים עם המופע, וזה שיר שעדנה אמרה, בואו נשמע את זה. הצהובים. הצהובים. אה, אוקיי. גם חיים חפר, נכון? אתם לא רוצים משהו עכשיו עם קובי שהוא יותר רגוע? ניתן את הצהובים. אוקיי. יש לנו עוד זמן. אין לי אולייק. זה גם חיים חפר, נכון? בוודאי. זה איזה... היה של התרנגולים או משהו? בדיוק, כן. זה היה שיר של התרנגולים, ואני חידשתי אותו בזמנו. זה, זה היה מתקליט שהיו בו כמה שירים, או, או, או הכל היה שירים בצבעים. נכון. נכון? Mm -hmm, לא, כן, אז, כן. אז, אז אמרו לי שבכלל השיר הזה בהתחלה נקרא... אה, לא, זה לא על זה, צהובים כן, סליחה. אני מרוובת. צהובים. <laughs> הנה, כבר לא נשמע. בואו ניתן. חוסר התבגרות, גם רחמים וחורשם. אינם בטל, זמנם עבר. דבר אחד עוד לא מתחיל, החל מוזר הזה לשנוא, לשנוא הרבה חזק וטוב. לשנוא, אשר תהיה צהור. בואו הם תפשור סבל sí, sí, hey. מה שאומרים עליו בעיר, בביתר עקרוננו באים, אך אך ורק למטרנים לשאול את הסקת הגב, נו, מה המבקר כתב? לא, אין לנו סתם, הוא דווקא On Was <laughs> <laughs> <mussar> לסנור על זה, חזקת נצוחה איזה. לסנור על שירותי. סתם. צב. אין תוכנית אחרת. תודה. לא ברדיו כסף ולא בשום מקום אחר שאתם יכולים לשמוע את עדנה שרה באולפן. מה? הוא פתח לך קופון. הוא שובב, הוא שובב. אני אמנע שישמעו את זה. פשוט היה נהדר. עד עכשיו אנחנו נהנים מאוד מאוד מהתוכנית. נכון. אני נהנית שאתם נהנים, אני שמחה, תודה רבה. בכיף. וכל זה מוביל אותנו ביום שישי בערב, הופעה. כן. לצערנו, את הסקסופון לא תשמעו. זהו. נכון. חבל. אורן בן אבי המדהים. אייקה. זהו. תחזור עלינו. תחזור, כי באמת התוספת של הסקסופרון היא נפלאה. אז שמענו את עדנה לבד, שמענו את עדנה עם קובי, שמענו בהתחלה את קובי סולו, ואנחנו נשמע עוד פעם קובי. קובי סולו. ונשמע אותו שר משעמם. משעמם. וזה הכי רחוק ממשעמם שיכול להיות. הנה, משעמם. חיים חפר סשה ארגון אחת גונבת בשבילי, כל כך נלהבת בשבילי, לבסוף היא גם יושבת בשבילי. שמה. אומרים שבשמיים יש כוח למי יש כוח? והביטה לה, שהים הוא כחול בשבילי זה פיהוק אחד כדור. אני אוכל כבם כפו עם חומוס וצלח עטפו, אז מי חוטף דלקת, כלי כה, משעמם. יורד לו גשם פתאומי, אז היא נוטפת במקומי, עבד <שמע> בראש שואלת, מה שלומי? משעמם, משעמם, משעמם. זה פתולים ממקומים ושמם. הראו לי את האלפים הבוהים, צפתי לפריייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי אני אפרוש נראה לי, אתה הערת אותי שם הואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כן, אבל אנחנו דיברנו עוד פעם, כל הדברים הנחמדים, אתם רבה. מפסידים כשהמיקרופון סגור, אנחנו, נכון. uh, uh, שזה נורא מזכיר מועדון או פאב uh, בשנות ה-60, uh, אפלולי, מעושן, uh, והביצוע כאן... עם כוס ויסקי ביד. ויסקי, קולה, מים מינרליים, מים מהברז, <laughs> אני לא יודע, אל, אל, אל, אל תגרור אותי לתרבות רעב. זהו. אבל... זה באמת, וכאן עדנה אמרה, אמרה בתקליט זה משעמם, פה זה לא. <laughs> <laughs> לא, פה זה לא. גם, אני... גם בתקליט זה לא משעמם, בתקליט זה, לא זה משעמם, אחר. אבל, <laughs> אבל, זה לא משעמם, אבל לעומת זה, הוא עושה כל מיני... כאן הוא הוסיף, הוא הוסיף הוא, הוא, יש... הוא נתן מעצמו כן. דברים ככה. כן, זה אינטרפרטציה, <laughs> אינטרפרטציה שונה. אינטרפולטציה אל תשכחו שעברו 52 שנים. נכון. <laughs> התבגרנו, וגם נשן. ההגשה משתנה. זאת אומרת, בכל זאת. שזה... הקול של, של, של קובי, אה, הגיל עושה את שלו, אבל אה, עכשיו הוא נשמע, הוא נשמע אחרת, אבל הוא נשמע אחרת טוב, לא נשמע נדם. אחרת... נהדר, בהחלט, בהחלט. נהדר. זה נשמע כן? טוב מאוד. זה העניין, זה העניין, נכון זה העניין נכון. ו... ו, ו, ו אה, חושב שמי שיגיע למופע... אה, כשהוא בטוח. מכיר את השירים מתוך התקליט, וישמע אותם בצורה הזאת, צפויה לו הפתעה מאוד נעימה. כי זה לא כמו בתקליט. כן, זה שונה, כן. זה שונה, עם תוספות, עם חיוך, עם קריצה. עם אווירה. נכון. ואני לא יודע, אם אין לכם מה לעשות ביום שישי, הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות זה להגיע למופע הזה. גלריה 4. גלריה 4, לא גלריה, מה פתאום? אל תשלח אותם למקום אחר. טרמינל. טרמינל <תרמין> 4, ו... איך שכחתי ממנה, המטוס? <laughs> ממילא לא תגיעו לטרמינל 1. במתחם התחנה. לא תגיעו לטרמינל 2. המקום, <laughs> כן, הטרמינל נכון. היחיד שאתם צריכים להגיע אליו ביום שישי, זה טרמינל 4. כן, הוא, <מתחם> הוא מקום התחנה. נחמד מאוד. כן. עכשיו קישרתי את המקום, זה מתאים בדיוק למה שאתה uh, תיארת. מקום קטן, נחמד. לא קטן, זה מקום ענק. תפחיד את ה... לא, קטן גדול. לא, זה מקום גדול, שבזכות זה, גם אנשים לא צריכים לפחד מהישיבה, לשמור אפילו יותר משני מטר. הבמה גבוהה ורחוקה מהקהל, כך ש... לא צריך לפחד. אתם עושים חזרות ממש... לקראת המופע, או שזה כבר בלתי... אה, לא בבלנס, אנחנו עוברים על קטעים ש... שככה... צריך לשפר, לא להזכיר. לתזכורת. <laughs> כן. <laughs> <laughs> לא הופענו <laughs> כבר פעם אחרונה, זה היה ב... בסוף <laughs> <ינואר>. דצמבר. <laughs> סוף <laughs> דצמבר, <laughs> כן. אז זה המופע הראשון <laughs> של 2020? רגע, אתה יודע מה, אני לא זוכרת, אוי ואולי. זה קורה, קורה. אבל... טוב, אנחנו רוצים לשמוע עוד שירים, כמה שנספיק. מה השיר הבא? עדנה תחליט. אני אחליט? בטח. מהמופע. מהמופע או מהתקליט? מה את רוצה? אה... מי מי כן, זה... זה רק מישאר עכשיו, אתה יודע מה? עכשיו הצהובים. צהובים. הצהובים? מהתקליט. כי שמענו את הצהובים מהמופע. אה! שמע... אתה רואה? כן, שמענו. לא, זה שיר כל כך טוב, לא, לא, לא, לא, לא צריך. מה? אז... זמר מפוחית. פתחנו איתו? רגע, זמר מפוחית כל העיר אוקיידט אולי? זה קובי. אה, זה זמר מפוחית? זמר מפוחית, כן, זה יופי. זמר מפוחית. יש לנו זמר מפוחית. הנה זמר מפוחית. לייב! לייב! הפעם זה אלתרמן. יש בתי יין וטברנות וקומות יש וסן פרנסיסקו ומאסיי וסל מלא נשים שחורות יש צהובות יש אדומות יש וגם אפשר להתאהב על למה לא אבל אני על אף כל שמיים תמיד קשור לאיזה תנובה מרופטת ואם וורחה מפוכית על הברכיים ואם נמאסתי על עצמי זה לא מיין זה רק בגלל איזו מרים המזופתת מה קרה לי אשר יותר מי עצמי הדבר לא ברור זה רע זה המשגע, או הזמר הזה הארוך, מה כוכית מפרסת ידיה, שעה שיר של שמחה הביא לב, מה קרה לי אשם יודע, מה היה לי יודע אל תקלה למור פשוט שכבר נמאסתי. ומי בכלל צריך אותך? פה לא אני. אל תסתכל, מי כמסכן, זרוק את המסטיק. אתה שיכון, זה כבר הלבן השמיני. שכבר אראה אותך בחוץ, הרם רגליים. נשים שחורות, יש צהובות, יש פלוט פטינה. תבחר אחת מכל סוג, אפילו שתיים. עכשיו גם לידמרמן אוזן על הנחייה. strength foreign foreign בשמחה אבי לב, מה קרה לי השם יודע, מה היה לי יודע האחר. באהבה זה משונה, תשמע ממני, אם זה נדבק זה לא מרפה, זה כבר איתך. אתה יכול מדעתי להוציא עיני אך לא תוכל להוציאני מדעתך. הלב אומר חסל נגמר, הכל שחוח. הכל עבר, אין אהבה ואין ספחת. אבל פתאום באיזה צליל, או איזו רוח. זה שוב מכה בריכה, אין שום דבר בצורה. ואז עומד אתה וכך אומר בפחד מה קרה לי לשד יודע לעצמי הדבר לא ברור זה הערב הזה המשגע או הזמל הזה הארוך מפוכים מפרס את ידיה שם השיר של שמחה הביא לב, מה קרה לי אשר יודע, מה היה לי יודע מחר נלך ונתחתן, סוף לוויכוח. חשוב אתם עד שתגיע לחופה. האהבה היא תוך תוכו של התפוח אבל בנישואין לוקחים את הקליפה מן הקליפה הזאת אני אברך הימה עומר חסל נגמר היא תמה ואני שלמה ובספינה ענמה מול חופי פנאווה תראה זו שמה מרימה, אצלי בלב היא כל הזמן, זאת אחר רמה. מה קרה לי אשר יודע, ויצביע דבר לא ברור, זה מה הזה המשלם, כמו הסמל הזה הארוך. מפרסת ידיה, שם שיר של שמחה וילך, מה קרה לי השם יודע, מה היה לי יודע, האר. אנחנו הולכים ומתקרבים לסוף התוכנית, וזו הזדמנות להזכיר לכם עוד פעם, יום שישי, תשע בערב. תגידי איפה. נכון, טרמינל 4 נכון. במתחם התחנה. אוקיי, אז ו... עברנו לפרסום בטרמינל הת... 4. זה הטרמינל היחיד שכדאי לכם להיות בו ביום שישי. <laughs> אז הנה, אז <laughs> אנחנו נשמע עוד hey, פרסומת. אתם יודעים שעדנה גורן איך? הייתה מלכת הפרסומות <laughs> בשנות ה-60 ובצד השני. מלכה, נשמע משהו. בואו נשמע משהו. הג'ינגל, שיעביר אותנו לסוף התחום. זה עם יורם ארבל, לא? יורם ארבל, כן. תכף יגיע. מה שמזכיר לי, אנחנו דיברנו פעם על זה שאנחנו נעשה תוכנית שכולה פרסומות של פעם. נכון. כי הרי אתה היית מעורב בעניין הזה. נכון. אז יש לנו אורחת אחת בטוח לתוכנית הזאת. <laughs> אנחנו חייבים לסיים, אין ברירה, הגענו לסוף. <laughs> כמה נשאר לנו? בערך שלוש דקות. אז אנחנו נסיים בשיר שכמו שאמרת לי, בתקליט את שרה אותו. לבד, לבד, אבל עדיף מההופעה. אבל במופע, את שרה אותו גם. עם קובי. בדיוק. אז מה יותר טוב נכון. מלסיים בדואט. עם, uh, בדואט. בדואט? זה נקרא דואר. לילה טוב, אנחנו נאחל לכם צהריים טובים, <laughs> ואמצע שבוע <laughs> טוב. מישהו לישון עכשיו שגם לילה טוב אפילו. ותישארו בריאים, כי באמת... Uh... בן ציון תומר כתב את המילים. המשורר. <laughs> okay. אז תודה רבה לך, אהרון. תודה, משה. תודה לאדנה שהתארחה כאן. תודה רבה לכם שהרחת אותי. תודה לאמירה שהפיקה, ולדוחדן הטכנאי. ותודה לכם שהאזנתם, ואני אומר שוב, יום שישי. תהיו איתנו. תשע בערב, מופע. תספרו לנו איך היה. תבואו, תספרו לנו איך היה, ותחזרו בשבוע הבא, יהיה עוד מעטן דוויני. אנחנו לא יודעים מה יהיה בשבוע הבא, אבל יהיה טוב. ביי. זה הפתעה, זה טוב, הפתעות זה יפה. Oh, hayu echad, saru hagalim, asahar mitzad. חלום, זרום ירק רע שעריך מורי, שער נוהל צר לפתח עלייך גואל עת ללכת נרדמת כל ציר האחרון, אונייה מבליגה foreign <laughs> <laughs>